Народ для таких керівників – це тільки коліщатка майбутнього, тільки тяглого сили, що возитиме каміння для спорудження сейливого храму щастя, куди людей заганятимуть залізною рукою, а тому геть усі завобони, обмеження, моральні норми, співчуття, жалість, милосердя. Чи ж міг я тоді знати, що станеться з моїм братом? А коли б знав, то чим і як зміг би запобігти? Людину вимірюю вагу свою вагою пшениці. Примітка слова французького поета Сен-Жон Перса Яка там вага, яка пшениця? Не все визначалося в і реальній і раціональній палаті мір і ваги, де діяли не закони, а сліпі примхи, де навіть Іридієвий еталон Метра вже не слугував еталоном а два по два давало після перемноження на чотири, а стільки, скільки треба невидимій силі начальства. Професорові перестороги щодо цілинних земель несподівано стали справджуватися у нас на агростанції. Ляпка, не винюхавши, коли я добрався після роботи додому і був ще сам без Оксани, Прителющився, незваний, нахабно розсівся у улюбленому кріслі Олексія Григоровича, потерся дубленою потилицею об туми енциклопедії, прискали в око. «Як у вас нещод випивки, товариш Сміян? «Чайна в врайцентрі, сказав я неприязно. «На Не що нам відомо. Нам усе відомо. А от що ви знаєте про цілинні землі на агростанції?» Про ціли на агро я не міг стямитися. Про що він варнякає? Алябка торжествував, насолоджуючись моїм незнанням. Ви нічого. І сам професор Черкас нічого. А патолашка думає підняти цілину на агростанції. Цілину? Яку цілину? Де? А я знаю... Государственний секрет, от ви мені налите, може я вам і відкрию секрет, а може таке будь, що і не відкрию. Все може бути». Я налив йому, навіть знайшов якусь закуску, після якої довелося наливати ще і ще, та ляпка вже не повідомив нічого нового, бо виклав усе, що знав. Чув, як стуконіг мотав кишки з директора «давай цифру поцілинних землях», чув, як щириця обгризав кістки і кісточки на паталасті. Виконуємо і перевиконаємо райкумівський план по підняттю ціліни. Дивно і як, того ж він не знає. Начальство видніше, а товариші-вчені, щоб на всяк случай зарубали собі на носі, буде біда. Я відпровадив ляпку, залишив записку Оксані і пішов шукати паталашку. В Холостяцькому його помешканні директора не було. Він сидів у конторі і ждав останніх радіовістей з Москви. «Треба б нам піти до професора Черкаса», – сказав я без передмов. «Наприклад», – подивовано звів на мене очі Паталашка, – «поговорити. А не пізно?» а «Для діла ніколи не пізно. Та хай воно все горить синім вогнем. Я і сам оце думав, може піти до когось та поговорити, а сам сиджу, не ворушусь, раптом щось з Москви передадуть нове». «Нового хоч відбавляй. Я і сам охоча прослухався, а тепер бачу, щось воно ніби не те. То як? Підемо до професора?» Ми прийшли. Олексій Григорович не сподівався такого пізнього вторгнення, але пригостив нас чаєм і лише тоді непомітно глянув на мене. Що сталося? «Цілена», – сказав я. «Тоді я не вірю вам, Олексію Григоровичу, коли ви застерігали, а тепер...» Та хай товариш Паталашка сам розповість про цілину на агростанції? На агростанції? Професор хмикнув. Цікаво, страшенно цікаво. Шановний директор, може, ви просвітите непросвіщенних? Що там чувати з цілиною у ваших степових краях? Невже ця геніальна ідея докотилася й до України? Ідея стає всесильною, коли вона охоплює народні маси? Невже ця ідея вже охопила і нас з вами? «Та ухопила ж, ухопила, хай йому трясця, застогнав Петалашка. «Ви ж учені, а вам то воно що? Ви відірвані від політичного життя, а я в самій крутняві й вертняві. Вже ж по всій Україні полагкотить. Хто більше підніме цілини, хто кого переплюне, хто вискочить поперед усіх. І мені стук у давайте, давай та давай цифру». А тут щириця штрикає – по підбіччю, ми не можемо пасти задніх, ми повинні та переповинні, інакше ставлю питання